«Ні, мені і на підлозі нормально». Нора не стала наполягати. Насправді вона відчула полегшення. Без додаткових незручних ситуацій дивитися салон «Останній шанс» значно спокійніше. Ньюфаундленд припинив облизувати вухо і поклав голову їй на коліна. Від чого Нора відчула? «Ну, не зовсім радість, але проти не була».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 Ідеально збалансовані з нотками вугілля. У кожному з життів Нора переживала інше відчуття, ніби іншу партію в симфонії, і ця була дуже піднесена і бадьора. Едуардо був надзвичайно добрий і шлюб справляв враження вдалого, може навіть не гірше, ніж у тієї пари, з етикетки поганенького вина, яке вони пили з діланом, поки Нору облизував астрономічних розмірів собака. Навіть імена тих людей вона запам'ятала – Жанін і Торренс Торнтони. У нори було таке відчуття, ніби вона живе в етикетці від вина, і вигляд у неї був відповідний. Чудове каліфорнійське волосся, дорогі на вигляд зуби, засмага і цілковито здоровий вигляд, попри напевне активне вживання шеразу живіт рівний і міцний, що вочевидів вказувало на багато годин занять пілатесом щотижня. Але в цьому житті просто було не тільки вдавати знання вин. Вдавати можна було що завгодно, і це свідчило про те, що головний момент її на вдалого шлюбу з Едуарда, його байдужість. Коли останні туристи від'їжджали, Едуарда й Нора сиділи на дворі під зоряним небом, із скелихами в руках. Пожежі в Лос-Анджелесі нарешті вгамувалися, сказав він. Нора замислилася, хто ж мешкає в тому будинку, який належав їй у тому житті, де вона стала рокзіркою. Це добре. А тож Правда, красиво мовила Нора, милуючись чистим небом, повним сузір'їв. Що? Галактика. Так. Він був у телефоні і казав не дуже багато. Потім відклав телефон, але все одно казав не дуже багато. Норі були відомі три типи мовчання в стосунках. Буває пасивно-агресивне мовчання. Звісно, буває мовчання, за яким стоїть думка, нам уже нема чого сказати одне одному. І буває мовчання, яке схоже і підтримували Нора з Едуардо. Мовчання, як відсутність необхідності говорити. Мовчання, як буття разом, як співбуття. Так можна радісно мовчати наодинці з собою. Але Норі все ж таки хотілося говорити. «Ми щасливі, правда?» «А чому ти питаєш?» «Ну, я знаю, що ми щасливі, просто іноді хочеться чути це від тебе». «Ми щасливі, Нора». Вона ковтнула вина і подивилася на свого чоловіка. Хоча було тепло, він одягнув светр. Вони ще посиділи, і він пішов спати. «Я ще трохи на дворі побуду», – сказала Нора. Едуардо ніби поставився до цього цілком спокійно і втік, поцілувавши її в тім'ячко. Нора взяла свій келих і пройшлася між освітлених місцем лос. Задивилася в зоряне небо? У цьому житті все цілком добре, але душею вона бажала іншого, інших життів, інших можливостей, почувалася ніби ще в повітрі, не готовою спуститися на землю. Може, вона дужче, ніж їй думається, схожа на юга Лефевра? Може, вона теж здатна і готова гортати життя, наче сторінки. Вона одним духом допила вино, знаючи, що похмілля не буде. Земля й дерево промовила сама до себе і заплющила очі. Чекати було недовго, зовсім недовго. Нора просто стояла і чекала, доки зникне. Нора дещо зрозуміла. Те, що їй так і не зміг до кінця пояснити його там, на кухні, на шпіцбергені Немає необхідності всебічно насолоджуватися кожним життям, щоб мати змогу їх відчути. Треба просто не втрачати надії, що десь є таке життя, яким можна насолоджуватися. І якщо тобі якесь життя подобається, це не означає, що там залишишся. У певному житті можна пробути вічно, якщо не можеш уявити кращого. Але парадоксально, що більше життів приміряєш на себе, то легше помислити про щось краще. І з кожним спробованим життям уява збагачується. Отже, далі з допомогою місіс Елм Нора встигла взяти з полиць багато книжок і в пошуках правильного життя спробувала багато різних. Вона дізналася – Якщо скосувати якийсь жаль, це стане способом здійснити бажання, адже у Всесвіті є для неї практично будь-яке життя. В одному вона жила сама в Парижі, викладала англійську в коледжі на Монпарнасі, їздила велосипедом понад сценою і прочитала в парках на лавочках безліч книжок. В іншому була тренеркою з йоги і вміла крутити головою майже як сова. В одному з життів вона займалася плаванням, але не брала участі в Олімпіаді. Робила це просто для задоволення. У тому житті вона працювала рятувальницею на курорті Сіджес поблизу Барселони. Вільно розмовляла іспанською, каталонською мала кумедну подружку Габріелу, яка навчила її серфінгу, з якою вони винаймали квартиру в п'яти хвилинах від пляжу. В одному з буттів Нора дописала роман, який для забави почала в університеті і стала письменницею. Її роман «Форма жалю» отримував захоплені відгуки і потрапив у короткий список поважної літературної премії. У цьому житті вона обідала в дорозчарування банальному закритому клубі в Сохо з двома привітними і легкими в спілкуванні продюсерами компанії «Чарівний лихтар», які хотіли зняти за романом фільм. Врешті Нора вдавилася шматком печива, закашлялася, перекинула своє червоне вино на штани одному з продюсерів і запорола всю зустріч. В одному з життів у неї був син-підліток Генрі якого вона так і не встигла побачити, бо він весь час зачиняв двері перед її носом. В іншому житті вона була піаністкою, давала концерти і саме перебувала на гастролях у Скандинавії, щовечора граючи для зачарованої юрби. В опівнічну бібліотеку вона провалилася під час жахливого виконання другого концерту для піаніна Шопена в концертному залі Фінляндії в Хельсінкі.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 але ніде не має міцної основи Найцікавіше – це стрибок Монамі А може приземлення? І саме в ту мить Юго повернувся до своєї проміжної станції Відеокрамниці «Перепрошую», – сказала його інша я Попиваючи вино на тлі заходу сонця «Я забув, хто ти» «Не хвилюйся», – відказала Нора я теж, і зникла, як сонце прокофтнуте обрієм. Місіс Елм. Так, Норо, що таке? Стало темно. Я помітила. Це ж не добрий знак, правда? Так, знервована відказала місіс Елм. Ти чудово знаєш, що це недобрий знак.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 Тільки іноді він сумує, а людина помирає. Так, це сумно. А тато досі працює в Бетворді чи в Кембриджі? Моллі знизала плечима. В Кембриджі, мабуть. Він грає музику? Так, так, він грає музику. Тільки дуже-дуже-дуже погано. Моллі захихікала. Нора теж розсміялася.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 Нора хотіла б дізнатися, як померли її батьки, але момент навряд чи був підхожий. «Тобі добре жити, ну якщо ти не думаєш про ведмедів?» «Мабуть, так». «А мамі з татом?» «Так», – поволі відказала Молі, – «іноді, коли ти не втомлена». «І в нас багато веселого в житті». Молі потерла очка. Так. «А тварини в нас є?» «Так, Платон!» «А хто такий Платон?» «Наша собака!» «А якої він породи?» Але відповіді вже не було. Молі заснула. Нура теж вляглася на килимі і заплющила очі. Коли вона прокинулася, хтось облизував їй обличчя. Лабрадор з усміхненими очима махав хвостом, був радий бачити хазяйку. Платоне! сонно звернулася до нього нора. Це я, ніби намагався відповісти, їй пес помахами хвоста. Був ранок, крізь штори просочувалося світло. М'які іграшки, зокрема панда, а також раніше помічений норою слон, валялися на підлозі. Вона поглянула на ліжко, там нікого не було. Моллі вийшла, і на сходах лунали кроки, важчі, ніж дитячі. Нора сіла і зрозуміла, що вигляд у неї, мабуть, жахливий після сну на підлозі в мішкуватій футболці з написом «Кью», яку вона впізнала, і картатих піжамних штанях, яких не впізнала. Нора помацала обличчя, пом'яте. А волосся в цьому житті довше, на дотик було брудне і розпатлене. Вона спробувала надати собі якомога пристойнішого вигляду за дві секунди до того, як на порозі з'явиться чоловік, із яким вона водночас спала в одному ліжку щоночі і ніколи не спала. Чоловік Шредінгера, так би мовити. І він з'явився. На симпатичну, хлопчаво худорляву статуру Еша батьківство майже не вплинуло. Вигляд у нього, як на те, був здоровіший, ніж коли він заходив до Нори на поріг. І як тоді, він був у спортивному костюмі, тільки красивішому і дорожчому на вигляд. На руці в нього красувався якийсь фітнес-трекер. Еш усміхнувся і тримав дві чашки кави. Одна для Нори. Вона замислилася, скільки ж кави вони випили разом після того побачення. О, дякую. Боже, мій Норо, це ти тут усю ніч проспала? Спитав він. Нор. Більшу частину. Зібралася повертатись, а тут Моллі виявилась налякана. Я мала її заспокоїти і занадто втомилася, щоб кудись перейти. Ой, як шкода, вибач, я її не чув. Схоже, Еша це справді засмутила. Мабуть, я винний. Я їй учора перед роботою на ютюбі ведмедів показував. Не приймайся. Я зводив Платона гуляти. До лікарні мені аж на середину дня. Сьогодні я не рано. А ти все ще хочеш сьогодні у бібліотеку? А, знаєш що, мабуть, цього разу пропущу. Того раз я зробив мол поснідати, у садок завезу. Можу я завести молі, сказала Нора, якщо в тебе багато справ. Та ні, сьогодні не дуже, поки що тільки жовчний і підшлункова.